Egunon entzuleak. Internetari buruz gogoeta batzuk partekatu nahiko nituzke aldiuntan. Duela urte batzuk, norbaitek pentsa zezakeen, garaiko telebista eta industria kultura handien monopolioa eta geikeriak gaingitzen alko zirela internetaren bidez. Foro eta plataformetan edo zeinek ukanen zuen bere edukiak partekatzeko posibilitatea. Eta itxuraz, Ezen interes ekonomiko zuzenik internetaren gibelean. Ola, telebista ez bezala, publicitateri gabeko espazio libre bat izan zitekeen. Merkatuak imposatu modetatik kampo. Nolabait, kulturaren demokratizazioaren eta kalitatearen gordeleku izaitera elduzen internet. Bestalde, Netflix bezalako plataformak ikusen zunezko produktuen kudeak kapitalista zinzo eta onbera baten eredu izanen zirela uste arrazi zaukuten. Kontratuan idatzi idatzenaren arabera, ahpidez apagatuz, ikuslea ahunt aske izanen zen edukiak nahi eta publizitaterik gabe kudeatzeko. Denbora pasaala, disol batu da itxura hori guzia, eta sarean ere, a algeri gabe, inpozatu dira merkantzia formaren ondorioak. Youtube bezalako plataformek shortzailean eta hartzailean askatasunak segurtatuko omen zuten plataforma horiek, telebista tradizionalaren hizkuntza odoltsua erreproduzitu eta ura azken mutujera eraman dute bortzaz. Estandarizatuak diren formatu komertzialak, publizitate bizikiin inbaditzaileak, monopolioak, algoritmo oroa aldunak, moda ziklikoak, entretenimendu utxalak, hiperseksualizazioa eta abar. Plataformen diabeen eta hortan parte hartzen duten beste enpresen irabaziak aditzea da azken helburua Eta hortarako edo zer gauza egiteko prez dira. Ezin dugu antzi gizarteunek produsitzen duten guzia merkantzia gisa agertarazten duela eta kapitala akumulatzea da edo zer azken helburua Behiki jakindugun behi hau adibide ez zinu behada ejandutana ilustratzeko. Pagatu behar diren streaming plataforma batzuk, publizitateak sartuko dituztela dela, film edo xerien hartetik. Kapitalismoa humanitatearen dako, oztopo handik isa gertzatzauku, aldiuntan kulturaren ahloan ere.